«Бач, надумав я торгом зайнятись, на вивіди не їздив». «Гендлювати захотілося, бо що?» – здивувався Кривоніс. «А що ж мали робити, коли крило нам підрізано?» – звів на нього очі Богдан. «Знову за шаблі братись», – вигукнув Максим. Хмельницький промовчив. Він тонкими скіпками нарізав мамалигу, покришив ковбасу, Відкраїв кілька шматків м'яса від вепрячого стегна. Потім, поклавши перед кожним Із присутніх по цибулині, Налив по кварті Воловського. «За ваше здоров'я, хлопці!» «Будьмо здорові Та долі милі!» Відказав за всіх Максим. Випивши вино, Вони передали кварти сусідам, А самі взялись до закуски. Їли мовчки. Богдан Раз у раз поглядав на Максима, ніби хотів запам'ятати всього його до решти: широкий вилицюватий вид, довгий ніс, пишні вуса, гострі світлокарі очі, що сяяли теплом і спокоєм з під чорних острішків кошлатих брів, багряно сизий шрам через праву щеку і ніс. Максим уловив його доскіпливий погляд і спитав. «Не віриться, Богдане, що це я?» «Бивно тебе бачив, от і придивляюсь. Хочу пересвідчитись, чи ти той, що був, чи таки обмінився?» «Той, Богдане, можеш не сумніватись», – промовив Максим. «Час невладен зробити моє серце черствим. Не перестане воно боліти за долю нещасного люду». Вони запалили люльки, сіли на стовбурі, поваленої вітром верби, задивились на плесо, що червоніло під променями призахідного сонця. — Ти, може, оце тільки до рідних країв прибився? — запитав Богдан. — Тільки тепер. — Ото коли ви суходолом з-під дюнкерка додому рушили, ми морем помандрували, та не в Гданську опинились, а біля берегів Шотландії. Побули там трохи, тоді в Англію перебрались, звідтіля до німецьких земель дістались, та й у руки людоловів потрапили. Одинадцять місяців у Білгороді, чи то Акермані, як турки кажуть, турецькі фелюки вантажили. А ти, виходить, гендлюєш. Таки повірив, усміхнувся Богдан. Так от, Максиме... Не до Волохів я їздив, на Запорожжі був, з деякими друзями зустрічався. Он воно що? вигукнув Кривоніс. А чого ж їдете таким шляхом? На хортиці ж залога урядова, а в степу роз'їзди, а за мною пантрують, де хто радий мене на той світ звести. Та що ти, друже, у кого рука звелася б? Зводила та ще й не раз. Навесні, коли татарські мурзи напали на чігирин, Один жовнір так рубанув мене по шиї, аж в очах потемніло. Коли б не Мишурка був би, уже на тому світі з хароном рибку ловив би. І не сяв ти йому голови? Навіщо? Він не свою чужу волю чинив, а переді мною ще й вибачився. Думав, каже, що ординець. А я ж їхав поряд з Чигиринським полковником. Перегодом Шурин Чаплинського присягнув. Недовго, каже, йому ряст топтати. Маємо таких мастаків, з якими ліпше не заводця, уб'ють. Отак-то, брате, за що ж це тобі честь така, Богдане? За те, Максиме що впродовж останніх років не сидів, склавши руки. Про рідний край і убогий люд не забував. Може, і мені дещо повідав би. Богдан глибоко затягнувся димом, розправив вуса, задумався. Що ж це можна? І не тільки можна, а й треба. Отож, Слухай, події, про які розповів Кривоносов Богдан Хмельницький, були далеко непрості. В 17 столітті Польща переживала період феодальної анархії. Великі землевласники-магнати, підтримування численною шляхтою, уперто опирались централізації державного управління. Велика країну на край прірви своїми міжусобицями, виступала проти будь-яких спроб королів, посилити центральну владу. У 40-х роках польський уряд, очолюваний канцлером Осолінським, вирішив ще раз спробувати приборкати магнатів, покласти край їхньому свавіллю. Коли Венеція, яка терпіла невдачі у війні з Туреччиною, навесні 1645 року попросила у європейських країн допомоги, Польський уряд одним із перших відгукнувся на прохання венеціанців, зажадавши собі субсидій на суму мільйон ескудо. На ці гроші уряд сподівався набрати чимале військо і скористатися ним для втихомирення магнатів. Битися ж із турецькими агресорами за хитрим задумом Осолінського мали українські козаки – які мусили вчинити напад на турецького васала, кримське ханство. Прихильники централізації цією акцією думали вбити принаймні трьох зайців. Здобути силу, здатну загнуздати свавільних магнатів, завдати вирішального удару по татарських людоловах, які без кінця чинили наскоки на українські і польські землі, а найголовніше – підірвати визвольну боротьбу українського народу, виключивши з неї козацьке військо, яке мало воювати в Криму за інтереси польського уряду. Щоб козаки могли успішно діяти проти кримчаків, треба було збільшити реєстр. Звісно, магнати зразу ж виступили проти цього заходу, тому діяти доводилось таємно.